і від того помаху раптом заворушилося вориння на кладці і розповзлося перед носом переднього татарина. Тозичайні в очеретах козаки дружно смикнули за мотузя. Передній ординець навіть не встиг збагнути, що сталося, і з розгону шубовснув у грузьку трясовину. За ним горохом посипалися його товариші. За якусь хвилю уся передова татарська сотня бовталася в баюрі. Сотня, що летіла за передовою, уздрівши небезпеку, різко смикнула за поводи, і коні стали дибки. Проте на них наступали інші татари, які ще не збагнули, що сталося. Зщинилася Веремія. І в цю мить з очеретів пролунав гучний голос Остапа Куцюби. «Бей!» Тисячі стріл сипонули в татар. Голосно зойкнули поранені, пронизливо заіржали коні. Татари, відстрілюючись, почали розвертатися, проте в такій тісняві зробити це було нелегко. А стріли летіли хмарами. Люті стріли, пущені з близької відстані, майже в притул. За лічені хвилини з першими нападниками було покінчено. Саїд Мурза, оточений охоронцями, стояв на тому самому пагорбі. Він бачив, як перші сотні врізалися в очерети слідом за втікачами, як почала набирати розгін уся тисяча. "Гарно йдуть", шепотів Саїд Мурза. "Гарно". А тож сотні летіли темними розгонистими лавами і щазали у невидимому звідсіля проході між очеретами. Здавалося, ще трохи, і передні випірнуть аж ген біля Дніпра, де ледь-ледь синіють купи дерев. І раптом сталося щось незбагненне. Остання сотня почала уповільнювати свій навальний біг і врешті зупинилася. Затим, від неї відділилася темна цятка і полетіла, збільшуючись в розмірах, у бік Саїда Мурзи. Найближчі беки та охоронці тривожно перезернулися. Вісник вихором підлетів до пагорба. Його нажахане обличчя вкривало плями крові та бруду. «Що трапилося?» – гукнув Саїд Мурза, не чекаючи, поки вісник вибереться на пагорб. «Чому зупинилися?» Засідка, – прохрипів вісник, – заманили невірні в мішок. З трьох боків трясовина, а вони за неї б'ють. У, шайтан, – вихопилися у Саїда Мурзи, – а де Тагірбек? Передай, що голову йому знесу, коли не проб'ється до Дніпра. Та нема кому передавати, загинув Тагірбек, один з перших. Схопився Саїд Мурза за карк, начебто йому забракло повітря. Злякано відсахнулися найближчі нукери, а за мить над степом пролунав такий лютий вигук, що навіть коні прищули вуха, взяти усі вперед, спалити плавні, щоб сліду не лишилося. Друга тисяча наче з пращі рвонула до плавнів за нею третя. Інші, розгорнувшись широким віялом, подалися в обхід. Та біля плавнів довелося спішитися. Грузько, на конях не проїдеш. Он вже передні несамовито іржуть, намагаючись виборситися з трісовини. А від пагорба все летіли посланці Мурзи зі щораз жахливішими наказами. З нехотя Злізли ординці з коней і почала паливо в очерети. Страшні козаки у плавнях, проте Саїд Мурза у гніві ще страшніший. Битва у плавнях «Ну, почалося», – видихнув дід Кіпчик. Він нетерпляче тупцяв перед берестком, на яких щойно вибрався вервезуб. А той, приклавши долоню до чола, пильно вдивлявся в те, що відбувалося за плавнями. «Втяглися в горловину!» – доповідав він дідові. «Нас доганяють наших! Та невже не здоженуть. І він замовк. «Ну, що там?» – нетерпеливилося дід кіпчик. «Та «Кажи вже, натягни кота за хвіст!» «Та зачекайте, діду!» – відмахнувся Вервезуб. «Здається, наші розтягли гадку!» «О, почалося!» «Ну й молодець же ти, Пилипа, що придумав отаке!» «Молодець!» – пробурмотів Швайка, який стояв неподалік. «Хто придумав, а хто цим скористався?» Він не знаходив собі місця. Подумки проклинав і зуба, і Діда Кіпчика, і Остапа. Остапа чи не найбільше? Ну, ще пак. Адже це йому, Швайці, спало на думку, як можна винищити у пень передовий татарський загін. Гадав, що саме йому цю справу й доручать. Проте втрутився Остап Коцюба. Ні, товариство, сказав він. «Доручіть цю справу мені». «Зачекай», – зупинив він Швайко, який намірився було щось заперечити. «Ну, звісно, раз ти це придумав, то повинен не завершити. Але ж ти в нас один, і не сперечайся. Загинуть десятки таких, як я, загинуть всі, хто є на цьому острові, а ти повинен залишитися живим, бо хто ж тоді оповіщатиме села про татарські напади?» Та ти дурниці верзеш, обурився Швайка. Проте вирве зуба за ним дід Кіпчик, а тоді й інші старшини, намагаючись не зустрічатися поглядом з Пилипом, вирішили, що очолити засідку мусить не Швайка, а Остап. Тож тепер Швайка подумки проклинав цього прибульця з запорогів. Але й потерпав за нього бо в швейченім задумі був один гандж. Замість того, щоб гнатися за десятком других козаків, татари могли б вілом розсіятися плавнями. Тоді вони неминуче зайшли б за спину засідки, і хлопцям довелося б непереливки. переливки. Та на щастя цього не сталося. А Вервезобусе не злазив з берестка. Він мовчав. А лише час до часу відмахувався від нетерплячих дідових запитань. Зненацька злетів з берестка на прохку землю, обтрусився і сказав, таким голосом ніби йшлося про ківш води. «Помиляєтеся, діду! Почалося не тоді, коли ви сказали, а оце тільки тепер. Повалили цілою ордою».